Eta ne ma dote, uh, bose ba, la moustika bat, baten uh, se la bilouche bat. Sok zen girelaik desformatuak girea eta dena. Me gero ere bada buru moina txikiago da. Bera gurentzat uh, sistatuak direnak bada dute buru moina txikiago. Sistatzen uten eskabat, bada nini bat eta gero ebe niniak uh, sok zenderarik bada buru moina txikiago bat eta uh, desformatuak da piskabat. Ebe uh, Brasilean muztikak hori badira eta aukudun dutenak ebe uh, muztikak sistatzen dutelarik gero uh, nini ez ezin da atiratu ati edo. Uh, Brasilean haipatu duzu. Europan bada musika hori? Ez, ez duduzte. Ziten alda, baina ezainu Zeiten Ziten alda, horre, holako musika baten kontra? Ensektizida hartzen dugu eta horrean gainean emaiten dugu. psi bat eta askita gero? Bai. Mi eta gero psi bat emaita marima duzu eta ikustan marima Ez dela iltzen, berdake iago eman, hilarte. Pah! <tusk> NON NON uh, Scott Kelly Nolik entzuna du izen ori Janik Pastu du hasik urte bat Espazioan Filmatu zuten Espazioan Eta um, Satellitean uh, mm. uh, Filmatu dituzte Gagak Eta Batzuzan egiten Zangauza Kirin Eriak Mezokotzen Ziren Eta Eta Skotkeliren berezitasuna da, uh, nahi bizki bat baduela. Beraz, esperientzia bat egindute, bat hemen egonda, eta bestia, espaziorat egorri uh, dute, urte batez, eta hori dira ikerketen egiten. Ordean urte baten burian. muskuluak, hain da, bista ere galdu du. Uste hozi, esperientzia bateko balio dila holako sakrifizuen egitea? Netza az ez. Es, e, Jurtut, abian batxida espaziora, Jauzten txire laik feng, ana iratzen da piskatu eta jauzten txire zangoekin ebe zango ekin feng, zitu eitzirak egi galtzen ditu jumruz zangoetan eta... Gero bere amel bada, egiten du nahi duena. E, Mi uh, araike um, bere familiak eta azpian direlarik beldok dute ebebera zergbait egi batzera nortan inketatzen dira. Gero ere berda okupatuan zenta ez da hemen bezala. Ez gira joaiten alkampora hola, bergira bestitu, gero eh, zinda joan ikustiak beste nahi baita zenta. Beragira, ben, hola. Batira telepistona, jipipatiko zeko bere familia. Ziek zuen bizia, zuen gorputza, utzinezakete, zientziaren esku? Ez. Nik ez, est sentimental, mais quand ça biche qui te na dit tout ce et du business idéquital tout sur le tripage et compagnie sur la terre. C'est un tabac tellement qu'il était mystère nuke. Dire professionnel la cordiane va quitter non la intendante normalement <truits> <truits> Azken gaiari lotuko gira, behaz baionako besten afisa nokikusia du eta zer dio zuea ortengo afisa Nik uh, maite dut behinan ez du sobrai duri baionari, atxe maiten dut. Pe, nik ez dut bizeki maite, zenta normalki baionan bada bakarrik uh, bicolore, goria eta suria, eta hor badira koloreainitz. Hor da, sobera gama razkitu da. Naite ginen joan den ugtioan suritago hori buonetaikin jendea. Mi gero um, pesta delarik bai, badainiz kolorea, ogen zaz pizkabat eman dute um, uh, kolorea eta pizkabat uh, gerira pesta dela zen eta pizkabat dantzan dira eta... Maite dutzen eta dena ezagirute pampinak eta katedrala etza dena. Eta. Nik bitxeatxe maiten dutzen eta bat asrakok bat gaitan eta zakigutzen dako fean. Burtena, da, um, Leon Ingegea ere ordoan, hauk pentsatzen da bayona dela. Ni nahi nene beha uh, bayonako uh, kirolaak adibidez uh, pilota edo ikugbiaz e ez dakit mea olako uh, kirolak. Nik ez du biziki baiitez zen da badira gakoak afitan eta nik ezen daite zen da beste delaika livrera.